Валерій Шевчук «Милосердна самарянка» Оповідання Журнал «Березіль», номер 11-12 за 1998 рік Читає Галина Шумська Мала дівчина, тонка і гінка, Із незаплетеним волоссям, розсипаним по спині, але охайно розчесаним, Сьогодні не йшла вулицею, а бігла, і те волосся маяло за нею, як короголка. І було тісно в грудях її розхитаному серцю, адже сьогодні наснився їй дивний і важкий сон. А привидівся їй один із змієвих валів, що тягся нескінченно в глибину простору. І сиділа вона біля криниці, а гребенем валу йшов високий чоловік, по старомодному вдягнений, у кепці, потертому плащі, власне, не так ішов, як плив у повітрі. І сонце стояло позаду того чоловіка, освітлюючи, але й розмиваючи постать. Через це здавалося, що чоловік той світиться, і ніби сам осяює довколишній світ. Вона ж мала дівчина із розсипаним по спині волоссям, Дивилася на того чоловіка, і очей не могла від нього відвести. І раптом схвилювалася, бо здався він напрочуд знайомий. Плащ розстібнутий, джинси, сандалети на босу ногу, картата сорочка. Все ніби звичайно і буденно, але оте дивне світло. Адже навіть і кепка його світилася, ніби німб. Ота ще дивніша знайомість, ніби вона довго й дуже давно його знала. Непомірно схвилювало дівчину. Коли ж він наблизився, вразилося, яке тонке, але втомлене в нього обличчя, і які сухі порепані губи. «Дай напитися мені», – сказав той, такий знайомий і рідний чоловік, якого вона і справді знала, але не могла впізнати. Дівчина нахилилася до криниці і зачерпнула долонями, а він припав до її долонь і напився. «Дякую тобі, дитино», – сказав зморено, і вона нарешті впізнала, хто то був. Пан Богдан, до якого останнім часом не раз забігала. Спершу звали його Богданом Івановичем, але він м'яко їй пояснив, що українцям не властиво іменуватися по батькові, тому пропонує називати його паном Богданом, а його дружину пані Катерина. І відтоді вона так і їх і звала. Отож пан Богдан сів біля неї на траву, і вона побачила, що очі в нього ніби випиті і загус у них. «Зачаяний біль, що в уста болісно скривлені, а щуки жовто-попилясті. «Куди це ви вибралися, пане Богдане?» – спитала дівчина. «На вас лиця нема?» «А таке нема», – відповів пан Богдан. «А вибрався я в останню путь». «Що ви говорите, пане Богдане?» – злякано вигукнула дівчина. «Те, що є» мовив смутно пан Богдан. «І останній мій шлях – обійти зміїві вали. Оце я й роблю». І він звісив голову, ніби засинав. А дівчина прокинулась у холодному поту. Була душна ніч, а у вікно густо вливалося місячне проміння. А коли вона, не маючи чим дихати від задуги і від важкого Каменя, що поклався на серце з того сну, вийшла в самій сорочці на балкона, то побачила, що місячне проміння умертвило вулиці, будинки і дерева. І не було навколо ні душі, і не світилося жодне вікно. І виглядало, ніби тепер у літню й гарячу ніч випав сніг, і покрив усе синьо-білим покровом. І дівчина подумала, що їй конче треба буде вранці побігти до пана Богдана і пані Катерини. Напевно, в них щось сталося. Отож і бігла тепер, і серце тупотіло їй у вузеньких грудях, і якийсь страх оповзав у неї сірим вужем, та й холодив її. І хоча вулиці забиті людьми і машинами,